Euskal Herriarizo, gara egunkariaren eskutik. Ostira lero bezala, e, garako kazetariekin txandaka txandaka egin dugun bezala, Euskal Herriko e, aktualitateari errepasoa egingo diogu eta gaurkoan, hanea rutiren txanda dugu. E, egun hon, hanea? Bai, egun hon. Bueno, e, demokrazia irumilioi e, epaiketa askatasuna eta demokrazia irumilioiren aurkako epaiketarekin hasiko gara. Bai, hori da, e, atzo abiatu zen e, Madarrien ma, e, makro epaiketa hause, Espainiako avientzi nazionalean, eta maiatzeren emezortzira ditartean e, irango du. E, Amairo euskal herritarraude ausiperatuta eta eunda bederatzi urteko kartzela zigorrezkaerari egin beharko diote aurre, Agustia, 2008an Gazteizko Parlamenturako Autoskunde Plataforma bat e, osatza e, Erakunde armatuan integrazio eta kolaborazioa gozten zaizki honengatik. gatik e, Natxo Goizoko zaioan, Amairu Ausipetua deklaratu zuten Eta Defentsaren galdere irantzunez esan zuten etzutela etaren abinduetara jokatu Ezta ekin edo batasunaren abinduetara ere E, Azimarratu zuten ez demokrazia irumilio edo askatasuna plataformen sorrera euren borondat esparte hartu zuten eta egindako dako langustia publikoa eta legezkoa izan zen e, Amparo Lazera eskazetaria izan zen lehena declaratzen Arako zerren dauru bezala aurkeztu izana defendatu zuen Euskal Gizartearen ideia presente bat parlamentura eramatearen behar izan agultzatuta Eta ekimen honek e, Gipuzkoa Bizkaia eta Araban berritazazpi mila erritarren babesan jaso zuela goratu zuen Eta e, azaldu zuen ez, e, aurrera jarraitu etzuenean bertan berra utzi zuen bere jarduera e, Bestale Zortzi Polizia Espainiarrek ere deklaratu zuten atzo e, Babestutako lekuko gisa, nahiz eta defentsako okatu e, horretarako arrazu erik etxegoela zalatu E, politsiagok ziren gai izan e, demokrazia 3 milioi eta askatasuna etarekin ekinekin edo batasunarekin lotzeko auzipetueiakiko jarraipenak onartu zituzten e, pentsaurekoa protestatzen edo ba bilboko herria aurrera egoitzatik sartu zitenean adibidez e, betikoa egin zutela sant zuten eta etzien gai izan e, garaiartan demokrazia 3 milioi legezkoa zen edo ez zehazteko. Esa eh, mesela epaiketak eh, aurre egingo du, gaurta, bueno, datozen egunetan, egun hauetan jende zente hurbildua madrillera, hauzipetoi eh, elkartasuna adierastera ta biarrera izango daukera horretako izan ere, ba epaiketa ausalatzeko, eh Bilbon manifestazio nazionala izango da, eh, bai bost herritan hasiko da ta bueno, datozen egunetako ere igarri dira mobilizazio gehiago. Hortxe, ba, maiatzaren emezortzire arte irango duen epaiketa. Eta, bueno, asteontan ere egun berezi izan dugu, prentxe askatasunaren naziarteko eguna izan delako, baina askatasun hori ez dakitzen baterainakoa den, ez? Bai, hori da, e, atzo, atzo zan baita en, prentxe askatasunerako eguna, eta ezan berda, ba, oraindik ere, ospatzen edo bintzat gogorara asten jarraitu beharko begulas, e, ba, prentxe askatasuna oraindik ere e, bermatu gabe dagolako, ez? E, Naizta, gurenguruko edabide gehienek hemen bertan jasaten ditugun basku bide honen urraketaz ezer gutxi izan. Ze, bueno, denok zagutzen ditugu e, kartzelan doen kasetariak, torturatuak, itxizko iguten egunkari eta edabideak. Bueno, oantxe, ahipatu dugun atzo bertan e, abiatutako hausiaren baitan epailearen aurrean deklaratu behar izan zutenak. Baina, bueno, e, beste aribe ba, jartxarren, e, aste honetan bertan gure lankide batek jazan duen erazoa ipatu behar dugu. E, inigo uriz Argazki Press agentziako argazkilaria da, akizue, ba, bueno, agentzia honeke gara eta berriagunkari egiten du lan, bestea beste. Eta, ba, epaile batek, e, urisen kamera bateko argazkiak ezabatzeko agindu eman dugu, azte honetan bertan kontua e, martxaren hogeita zazpiti dator, gozo da e, gara gunkariak arrazki batzuk enkargatu zituela e, Nafarroko pentsioenek eta Zazoia elkarteak egin behar protesta batenak ba, ondoren e, reportaje bat egiteko. Inigo gauriz e, bertaratu zen eta konturatu zen ba, bi pertsona kamera profesionalekin guztiak rabatzen ari zirela, bai, protestan parte hartzen ari zirenak, Baina baita ba komuniikaideetako langileak eta baita ba uniformatutako poliziak ere. eta harrituta bahargazkiak atera zizkien beak ere e, bere esanetan egoera kurioso iruditu zitzaionolako eta ustez ba, bere beha bezala e, ofizio kideak e, izango zirelakoan e, minutu gutxi batzu geroago, ba kaletik harrapatu eta kamera ematera derrigortu zuten bipertsaiiek. Ez eskoaren aurrean besotik heldu eta indarrezken du nahi Gero memoria txartela eskatu zioten dargazkiak esabatzeko azkenik Uri zeke pailaren aginu ikusi hartetzuela alakorik egingo zantzien Eta izkan mila hartan ba, polizia uniformatu gehiagor bildu ziren Baita garako redaktore bat ere, abokatu batekin harremanetan eh, jarri ziren Bueno, kontua da, eh, azkenean txartela sobra batean entregatu behar izan zuela Eta, azte azkenean, epaite gira josoen notifikazioen bila. E, Pailiak argazkiak borratu egin behar dira esan du, baina ez ditu ikusi ere egin, oza, sea, sobreak itxita jarraitzen du. Hau bai, argazkiak mm -hmm. ikusi ere egin gabe, e, Pailiak agindu du argazkiak borratzeko, beraz bai. ba. Bueno, ba, orain dik, argazkiak borratu gabe daude oraindik, eta ikusiko daba berre, nola ukatzean nago august, historia guztia Hori, prentxea askatasunaren naziarteko egunaren inguruan Eta, bueno, e, Madreilera joango gara orainan, e, bergizarteratze plana e, Euskal Presoentzako eta horren arira ere dispertsioa akaste eragin dituen, bis tripu Bai, bueno, bi ez iru, iru izan, bai, izan, iran, izan, izan azken, dira zinan. bai. Eh bai, bergizarteratzeko plan integrala da itudiote, dutenez, terrorismo delituak egin dituzten presoei zuzenduta egongo da plan hau. Bai, esan eh plan honek ez du espetxe politikaren aldaketa andiri suposatzen, e, bian anclares edo langradez bidea da Langraiz bidearen porrota edo onazte du nolabait, e, baina sakabanak jarraitzen dugu, eta ez du izten bide kolektiborik eskaintzen, ba, indi, izten individualizatuan izistitzen du lako. E, Jorge Fernandez, barne ministroaren esanetan. Ba, plan honek e, euskal presoak euskal herridatzeko aukera man godu enengo espetxetan edo inguruko tanga uzatuko balidateke programa hauek baina, e, behindagarri da zimarratu planak ez diela inolaz ere balintzatan onurarik eskainiko presoa guai e, Oinarrian Ba puntuago ditu planak e, indarkeriariko egitea eta e, erakunde kriminaleko kide izateari ustea, ondoren ba, hainbat onura jasoal izateko besteelako bete behar batzuk etorreko lidateke barena eskatzea edo aginariakin agintari, koboratzea besteak beste. En beste. e, plan honek izan bidun erreakzioak, ba, hau bete edo Erhumako foro esalako elkartek e, ez dute begianez ikusi plana eta gobernuko kidekin elkartu zten, ba, protestak intzak iragarri dituzte. E, Profusamenatxalotu egin dute, e, bai pesoek, e, lakuako gobernuak eta EJ-ak, Espainia arreztatua bideon zuzenetik duala esanez, eta, ba, errira mugimenduak aliz, e, plana itxurak eria baino ez dela zalatu du, hau da, ba, mugitzen ari direla erakutzi nahia, baina mugimendurik egin gabe, baita eh presoengiz eskubidekin jokatzen ari direla ere. Gernikako akordia sinatu zuten alderdiek ere e, ez dute begiones ikusi eskerrabestelan esaterako ba salbuespen egoerarekin eta oinarrizko eskubide urraketarekin jarraitzen dela gogorazio dio gobernuari eta eskubideak ezin direla eskaera politikoekin balintsatu. Eh koalizio, koalizioak ere adirazi du ataska politiko batek eramanditola presoak espetzera eta beraz, ba, komponbideak elkarrizketa parte hartzaile batetik etorri behar duela. Eta, ba, esan bezala, e, nahi patu ez detxe politika, bueno, sakabanak eta honek, hiru e, iztripu utzi dituela azte huruan, e, iru iztripu azte honetan eta dagoneko zazpi, bimila e, eta um, amabionetan, eta uh -huh. bueno, gora zailatzeko atarrabian egindako deialdia ere debekatu egintzen e, polizia espainolak. Hori e, joan den aste eta, bueno, joan den aste luzea izan da e. edukite batzuk, eta maiatzaren lehena langileen eguna? Bai, hori, e, aste berezia izan da, ez? E, aste hartian maiatzan bata, langilean eguna, E, jai egunna, baina bueno apen eguna egunna ere izan ere lehenengo hiruileko langa jakin ditugu Euskal Herrian eunda laroita marmila eta osteun langa ditugu momentu honetan e, populazio aktibaren euneko amala ukoma emeretzi eta aldena garmena daude alare herri alde batetiko estera, eta batez ere nafarroa izan da horren joduena berroita marmila eta irureun langa beturekin egoera larria eta bueno ez dirudi Ego euskal herrian bintzat obera egiteko itxura handiri duenik, e, agusteritate neurriekin ezberrintasunak eta langa eziareagotuz jarraitzen du marriiek. Bona, bueno, aipatzen da ez, e, oan txantxa artean, e, larun batero bai ala bai, bestondoa izango dugula, e, euskiralero derrigorren hartu dugula marianito bat. E, askotan kontrako ez da joango zaigun marianito hori. Bai, azeitu naren ez urra, ez Bai, hori da. <laughs> Ba, bueno, egoera honetan e, egintzen, zien maiatzan bateko mobilizazioak, eh LAB, lab sindikatuak Donostiakoan egin zuen deialdi nagusia, eh naiz eta beste hainbat ere egin ziren protestak, bai noetzai de langileen eskubideei eusteko borrokari lotzeko deialdiagintzen bertan, elak berriz e, Bilbo murutu zuen manifestazioa murrizketen aurrean desobidentzialarrikatuaz eta UGT eta komisionez irinan izan ziren eskubidak eta duintasuna, lana eskubidea eta duintasuna al-elopean. E, mobilizazioa, protestaa, bueno, e, irta inbiderako pauso batzuk ere bai, izan ditu guaztontan, izan ere, ba, maiatuan batak batera aurkestu zuten alternatiba, usko hartasuna, aralarrek eta eskerra dutxalak, proposamen sozioekonomikoa. E, bertan, ba, buru jarrotza politiko eta ekonomikoa, ezinbestekotza jotzen da krisiari aurre giteko. Bueno, 50 horrialdeko proposamen bada eta bueno, irtenbidea.net e, webatarian deskargatu daiteke. Bestalde, ba, langileen eskuideekin jarraituz aipatu, ba, greba orokorraren egunean e, kaleistiloak eragita eta lan egiteko eskubidea aurratzea egotzita, ba, txiloketa gehiago izan zirela atzo Iruinan eta ausalatzeko ere ba mobilizazioa daitu dituzte. Eta baita esan, maiatzaren hau bitamaikarako Euskal Sindikatuen gehiengoak e, gero badei aldi eginduela e, euskal herriko sektore publikoan. Eta, bueno, azkenik aipatu baita ere, e, atze, atzo bertan, gazteizko parlamentuan, e, Rajoiren murrizketai elegitea proposatu zuela atzo eta, bueno, a, autogobernua proposatu diote lakoako gobernuari, Aralarrek eta eskoal kartasunak ez zuten bategin eskaera honekin euren ustez eh, murrisketak eslidirak aplikatu behar, eta bueno, Partido Popularra izantzan eskaera honekin bategin metzuen bakarra. E, bueno, e, fikoa ipatu nahi duzuan, eh bukatze aldera, bueno, sinatutako akordioa ere aipatu nahi duzuane. Bai, hori da, eh aurreko larun batean izantzan eh guki gandeko egunkarian haso benon ematen du kontu zarra ezarrezari badela baina jaiegun dira gaindu bai bueno, bueno, e, bai hori e, da ba astari errepaso ematean ba kanpoan utzi e, irungo fikoan ba postalderdi abertzale eta eskertearrek e, sinatu zuten akordio estrategikoa eskerra abertzaleak euskal kartasuna aralarrek e, abertzalen batasunak eta alternativak eindarrak batzaren aldeko apustu oin dute eta aurrerantzean elkarlanean aritzeko bain bat elburu finkatu dituzte en Euskal Herria aldarrikatu nazio buru jabea izan da Europan bakea eta eskubidea zibil eta politikoen lorpena, bestelako eredu, eredu sozioekonomiko bultatzea buru jabea eta ekologikoa Euskal Herriaren eraikuntza eta Euskal Herriaren ofizialtasuna eta normalkuntza bost alderdi eta bost helburu nagusi beraz Eta, bueno, orixek dia puntu naguzia, baina gira osorik irakurri nahi badezue, ba, gararen web gorrian zintzilikatu eta nahi badezue. Hori, astearen errepasorekin bukatzeko, eta gaurko atala edo gure tarteo bukatzeko bane, aste bi proposamen? Bai, horiak, ba, pikaten, hain bezte berri gordinen hondoren, ba, bueno, asteburuan, E, bi propo, kultura proposamena egin goitugu batetik e, bihar zerautzen ospatuko da Mariola eguna eh zortzaileen lana ezagutsera emateko ta zortzaileak beak harremaetan jartzeko eta elkar ezagutzeko helburuarekin antolatu da eta bueno goizean goiztik eh herritan hasita ba, hainbat tailar izango dira ba hemen e, hainbait gabe hauai begira Ba, antzerkia, zirkua, serigrazia, bitxigintza, rap, break breakdantza, ba, mila, mila talier. Eta, gero ba, askariare izango da, arratzaldean talier gehiago ta, bueno, aurrera, ta ba. uh -huh. eta, bueno, sortzitatik aurrera herriko makarlari eta musikarean konzertuare bai. Eta hori larunbatian izango da, bihar, eta igandian, e, etxeko txikien antzat proposamena, Izan ere, ba, Gipuzkoako bertzoesko lan egun aspatuko da Zumaian uhum. eta bueno, egun osoko lita eragua prestatu due en, Amartarritan Zumaiaako plazan elkartuko dira, ba, lipda bat nosatzeko Gero Jolasak eta Baskariare izango due eta lauretan bertso trama beresi bat izango da Eh, bertan izango abi, izango dia baina Gaztelumendi Maiaren luhandio Jon Maia eta Aitor Sarriegi eta bueno, egun beteko egun beteko plana dake eh, etzeko txikienek berzuarekin eh, gozatzeko. Hori da. Ba, Ane Arruti Ibilesker gaur gurekin izateagatik eta emendik emendik hiru astetara izango dugu zure berri. Oso ondo ba. Ondo Henga izan. Ordenate, Euskal Herriarizo gara egunkariaren eskutik.